أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذیم باب شروع د سورته بقره دریم باب او پدی کې سنور خبره کولی د دوه میثی د سنور میثی دریم باب کے پدی کې پدی کې سنور خبره ذکر کوله زجر ورکو کاپران الله او کوم خلک چې سووت خورري نو هغې ل زجر وورکوو یارهله ورکړه چې د قیاممت درځ نو وېږي د قیاممت پرت به داسې پاسې لکه څنګه چې او سړي باندې پریان راغلی او غه پاسې او درم بشارت شارت ورکي ممنانو ته په دی کې او ترغیب له ورکي چې تخوا اختییاه کوي الله نو وېږي اله نه عامن و ک نه ناغقان چې معې را وړې دی وا میلوواې خاتې او او مونه کوې نه ای واقا مصلهته او په بندې کوي دمون زهو ذکاتته ورکي ذکات اجر هم درېیمد لره اجر دی پهنی در ده سک چې دی دا به او دمونز نبې من کوي کو مو کوي نو د نم نوم د پاره به کوي او سودی سره چې نو دی شومي دی زکات نوررکې والله خووف عليهیم وله هم يحظون ن یاره په باند او نبرې غمجن شي یا یول الذي نه عملو تقل الله زرو مع بقيه من نه ریبع کوته مؤمنې اوس مومنانو ته وي چې موومانو چالهدي زر پای مثال په طور سود باندې ورکړي دي او ستا ته درې زه لور ضرر پای جامه شوي دي ستا ور ته وویل چې مال خپلی زر پای راکهه نور سوت پرې ده یا وه نه منو ته خولله مومنانویرږې داله نه وذروا اور پر دې ما بقیم من الربا اغه چی باقی من الربا د سنت ان كنت مؤمنین کچر دې تاسو مؤمنان کچر <تصف> ته کې تاسو دا نه کوی نو الله تر جن ته تیار شي دل ته کې ابن عباس رضی الله تعالی نو وی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې د قیامت پرځ باندې سودی څړې تبو وې لشي چې و وسنه راواله او دا الله جل شانو سره د جنگ د پارت ارشانو نه به وسلې نه به د جنگ کولې شي حضرت عمر رضی الله تعالی نوې امر بن العاص رضی الله عنه وې ماد رسول الله صلی الله علیه وسلم نورید لیدې د درې خبر ذکر وکړو یو خبرې دا وکړه چې کم کوم ک زنا ډیره شي کا هغه دسترو ځنا یو کا دامونونه زن نو پاغ خلکو بانندې ک سادی راځې بارانونه پ نه کږي او په کمم کوم ک چې ریشت ډر شي نو پهغقومم بانې پهغ خلکو بانندې یاره راځې یاره پړیره زیاتې کله دسې شي یاره کله د کارزونو یاره کل د جنگونو یرا کس ما کسم یاری پاغی بانده رازی او کله سی ده آیات نازل شو کتاسو ده سود ده کار نپری ری اللہ سر ده جنگ ده پارتی ارشینو صحابه کرامووی چه منگ ده اللہ جلی شانو ہو او د رسول صلی الله علیه وسلم ده مقابلے ده تاکت زمنگ نشتره موږ د دې مقابلې نه شو کولای چې مقابلې نه شو کولای نو موږ سوت پریدو قائلم تفعلوا فظنوا بحرب من الله ورسول پس کچرو نکه تاسو دا کار نه اعلان نو خبر شي اذان آزان اذان خبرولو تهوي اعلان دې اعلان دې جنگ دې خبر شي په جنگ باندې من الله اعلان خبرولو تهوي خط پښتو کې خبر شي نو خبر شي په جنگ باندې ذ طرف د الله نو د پیغمبر دا غنه او ان تو پ فلکم رؤوس امو علیکم ک تاسو ته وو با نو تاسو له اصل د مالن او تاسو دي راسلمان تنواله زرم پېل ورکړي زهر تنواله لا تزلمون ولا تزلمون تاسو بظلم نه کوي او په تاسو بظلم نكي یعنی ته د نختلفې څه والا او هغهته خپل پیسې پرې ده و کاانه سر او سره تن فانه زه تون اعلام سره اوس ممنانله ترغب ورکي دی خبرې ته چېښسته اخلا کېختي رکي او په انسان بانستا ک زو پیسې دی سود ورکی و او هغه غریبو امتظار انتظار ک چلله له مال وورې هغې پرې چېلا ل پیسې را شي چېلا ل پیسې را شي سوال, دارے. سوال دیو کس پا کس بانے کرزی. دا سوال دا دی چې دو کس په بلکس باندې کري نو دی وای چې دا کرزولله زه پر دک کې کومه په ذکات کې له داکر ورکوم آیا دی دا ورکول چې او که نه نو نه او ول به اغلب ذکات ورکي نو بیا د غه خوخوا دهکه دله کرض ورکي او که نه ورکي خدا یو هلبونه کده پهیلبانې خپل کرض هاچ و کا نه زور او سره تن ف نه ز راتونېله سرهکه چرته وي زو عسرتن ده غریبه والا فانا جراتون نه انتظار ده پتاسبانه الامعی سر ده مالداره پوره وانتا صدقو خیرن لکم ان کنتم مؤمنین که خیراتو که تاسو نداره ره بیحترز استاس ده, ده پارا ان کنتم تعلمون که چرت تاسو پوئی گئی پچابانه ده کرز ده او اغا کرز اغا دی ورکو یا اگررز تو توبه کو نو ثواب ده وا تقو یوم ان ترجعون فيه الى الله یعنی داخرز نش واپس کیږي بتا سو پاغي کې الله عطا ګور په دې آیات کې ترغیب بور کوي چې په معاملاتو کې اساني کوي الله جل شانه بتال اساني عطا ترا اسانيو کې په یو انسان باندې کارو ديстаўا اغه سره په قرض اغه ټول کې اسانيو کا الله بتا سره اسانيو کې گراني مکو جنا الله جل شانو به پتا باندې گرانيو کې ده الله بنديان صلاني کول پکاري په قرض غختلو کې واتخو يومن ترجعون فيه الى الله يرقد اغرز نشتا سبب کې واپس شي الله تام ثم توفا كل نفس ما كتب يابو پورا ملاو شي هر انسان تا بدل دا غامن چکئ دا وهم لا یعلمون پدئ ظلمن کئشی یا ای الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى أجل مسمى فكتبوه داوس دا یاد دا دا دا دټول نو اگ د یاد ته دې تذکرز والآیات آیات المضاینه یعنی ذکرز والآیات او ایا چې څنګه وګغئ نو دا غشانته چې دچا په چا, چا باندې قرضې نو دا غشانه دی وګغت صبر بوته کوي او قرض داري لوم په ارضی چې انسان لکه زو هغه ضرورت کې زموږ معاشره کې دا مصیبت ده چې څوک چالاکر زور کوي قرض نه چانه واړین نو یې مجبورۍ ما قرض پیسې راکاو دا سې دا سې خو بیا چې کلا د چا ورته کار او ورتهلاج یاره و زه مجبورې که دا کاررض د راله که ن ته بیا خپل پر یادونه اول ته دا سووک چې غواړي دی ته پر یاددونونه کوې بیا غښتون کې ته پرادونه کوې مالک ته پر یاد کوې مالک د د پر یاددونونه کې د هغې نه مخکې مکته کار زوررکې بل دا ته د کاررض د ووررک راده و کاهلاجل لشان هو بس قرض ادا کوي خوراده وکه که نه احکام په دی پرې ای کې دکر کوي تقریبا قاضی شمس الدین رحمتہ اللہ علیہ وای پدایات کی 25 احکام ذکر کړي او هغه احکام ذکر کړي چې د مال سر متعلق دي یا الی ولذینا من اذا اتداینتم بدینن الاجل لمسمن فقطبوه اے مؤمنانو کله چې قرض ورکوې تاسو کله چې اذا اتداینتم کله چې قرض ورکوې تاسو بدینن قرض یا اذا تداينتم كل ما ملکه ويتاسوب بدهينن په قرض باندې تداينتم ما ملي د قرض تاوي الى اجل مسمد نه ته مقرره پوری فقط بوو لوکي اولي کوي هغه لرا هر چاله پر کار دي چې د قرض ما ملکه چا غوړي کی لی تو ب نه کوم کاې بن بلعادلی او یکل دیو کې په می تاسو کې لیکون ک پین لیکل ډرشار لیکل چې وکل نو دګوتو چې د دا ړهته او د لیکو سره بهستا زوړه کې معه محفوس کېږي تفیر به محفوس کېږي په کار د چ لیکلی تاسو هم په کار دی چې لیکل کوي ثم توفا كل نفس ما كسبت هم لا يظلمون بیا گو پورے مل او سی هر او نفس خاص ولیکتب بینکم کاتب بالعدل یولکل دیو کی پمیاں تاسو کی لکھون کې پنساب ولا اب کاتب ایکت بک معلمه الله فلیکتم اوس کاتب چې هغه دې ځان غټ نه ځني الله تعلیم درکو ته الله په دفتر باندې کې نو لے پخل اللہ پخل لو پخل خل کو جان سره غټ غانی ته الله سرکاري افسر کړي لو ته پخل خل کو جان غټ غانی لو كاتيب هغه وین انکار دینه کې لیکون کې چولې کې کما علمہ الله لك څنګه چې پودنا کړي د تعالی تعالی فلکتوب لیکل دیو کې وال يوم للذي عليه او ضيان دیو کې اغا سوک چپا غبان قرزی و لیتق اللہ رب و دیری دا لانا چی رب ددرین و لائب خز منہو شیئن او ندکا مئی منہو ددنا داغنا شیئن سشیئ فا انکان اللذی عليه الحق سفیہن او ضعیفن او لا صفیع ایو من لہو آم اس کے یو انسان دا سرے چی اغا سادر یا دا سری چې هغه کم زوره دی نه دده وللي دده چې کم تره دی او د د کمم خپل دی یا د پلار دی یا د درور دی نو غ به دېوللي د طره په بیانو کې او اووبوي چې د دې پلانې په دې پلانې باندې دمرہ دمرہ قرض دے پاین کان الذی علی الحق صحیف سفینا او ضیفن پد کچرو اغه سوم چې په دې باندې قرض دے حق معنی کړ حق وتځ کوې چې دا به تو ورکه د باز خلکو جوړنې کیږي چې قرض چانه قرض واجب ستنو بیاړلې واپس قرض نو ورکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرضداري باندې جنازه نه دا کړي او دا هغه انسان په آخرت کې ډېر لوی عذاب دی چې هغه دخل کو نه قرضونه دی ستړي او بیا واپس نه دی ورکړي په حدیثو کې د دې ډېر وঈদ راغلي دي نبی علی السلام لدې کوم معراج کې چې او څلیدل ډېر سخت عذاب ملوې دوی دا څوک دی دا قرضدار دی بعضې اوقاتو قاو کې خلک د خلکو نکر وااخلي واخلی واخلي بس بیا اوته پری پرې دي او تختین کوم په ل پسسی ګدي نو زوره دا د قیامتدي مداری د پتابانې سفی ساده دی او ضای فن یا کم زور دی سف معه کمه کلل او لا س یوملله اقت نه لرري چې بیانو کې هو دی پلی ومیل ووللي یو قد بیا دیو کی نائب د بل عدله په انصاف باندې وست شه دو شهیدین مرجع او غواهان دیو میتی شهیدین دیو غواهان مرجع لکم در نارینه استاد سنا دو ثری دو غواهان چه داب نارینه ون نتی په يل لم یکونا رجلین ک چر تن دیو غواهان فرجل و یو نارینا او دوه زنناانه دا یو نرینه ه زنانانه دا به ګان و خدا داسې به نه کې چې سلور زنانانه ګواانی ویسسی یو نرینه به په ګواهې خام مخي یو خدا خبره چه دی سڑی تا گوری. سڑی تا. چه دا خبره چې د سی ته خو ګوري زنانه نه شي ک سی ته نه چې دا سړی دی سړی تهښ ګوري او چې په د باندې ګرځي چې ده هم معلوم کیږي او د دې څڑی په باندې ګرځي او سترګو کې داغه شکل محفوظ کی یو دا خبره بل خبره ده چېړي بار ډیر ګرځي نه دا سړې بار باربې نه او زنانه بار لګي ګرځي نه پینځه وختونه مس کې به دې ويني نه زنانه خو اکثر کور کې څه چې سړې ته نه ورشي او نه نانو نه هیرام دې راضي اکثر ته نه یی ریکورد کوله سړې څه شي بیا نه ییری بللا بللا پیسې ویزا ور کې کی څه تمنګکان ته نو خري نه هیرات نه راضي او قرانم دغه وجه ذکر کړي دا چې نه دې نه هیر او د هیر اسباب د غدي خان فرجلو و امراطان فای لم یکون رجولین کې چر تنو دوه نارینه فرجلو و امراطان ی زننانامر و ان یو سړ یو دوه زنناانه م من تر زوونه دغه چاانه جستاسو خوکې مینه شو هدا د دووا نه انتهله دام که چرته ه چې یو د نه پهته ځ کې دا هموموخوررانو یاد بکی کېغه یو دو بلې ته یو را لې د د بلې خبره را شو و چې خورور تاته یاد دا کاکا دکن دا بل چې پ کارو والله یابد شو او دا مادررو او ان کار به نه کوې ګان کله چې را بل دی شيګواه ته والله تهسممو انتق تووبوه او كبيررن العل عجلې او مستړی کېږ درې خبر نه چولي کوي تاسوکررض کله او که ډیرې درنیټې مقرې په ایک تاریخ بالا کرض در کوم نه ځان سره ي ک د پلانی دوره د روپه شو په ایک تاریخ به را کوي دغ دس خ دی کسان په واانو غای کې دی نسوو د جنګونه جګالو نه به بچ ظال عند الله لیشهاه ده دا ډیره د انسان خبره ده په الله او خیاده اون کې د ګواه ل را او عد او ډېره نزیره دیته الله سر تا بو چې شک به نه کوئ تاسوو په یو بلبانېله انته کوونه تجارت حاضتن تو دیرو نه ها نه کوم دوکاندار ته دی ووي داس ای سوو پچ یو کلوچین چینی کهه نو دا ملی کې دا بس لاس پلاس لاس خبره ده د نق تجارت ته وایئ مګر دا چې ویې جاره ته اوغستل خررسول حاضه ته لاس په لاست دیروونه چې اړه و راړه و تاسو دی ل را کې دور تاولو ته وي هغه دا چې دا چینې را تا وک تااللی در کته پ چې دلهوررک ب نه کمپانستاسوو کې لی کوم جونا خو نو نشته په تاسو باندېګونه الله تته ووه چونه ل کې تاسو د غې ل را خبیان و اشهیدوی تا اتبایاتوم و گواهان نیسی کل چه غستل خرسول کوئی تاسو مخی بدا خبر کمی دا غستل خرسول چرطه یونیم اغبت اغبت اغبت کولا دا غستل خرسول بیکول نا غستل خرسول چه تاسو کوئی نگواهان پده خبره ربانیونی سی حسنه چه قدتوی چه مادر بانیونی خرڅ کرده انکار کی گورا اسلام چې کوم خبره ذکر کړې دي نو باغي کلوه حاضر داده کتاب الغيوب د حدیث پر کتابونو کې د پکې په کتابونو کې ذکر دی غستل غستل او د خرصو کتاب چې ټول احکام به د دې ذکر کړی دي اسلام ټول هغه طریقې ختم کړې دي چې کومه ننګ جوړيږي کتا لیکلو نه کوم سوال به جنگي دا سره غواهان نو تبال بجنګي ګانکپان نو کمه په دنیا کې نشته او نن تباغړیر زیات دي ولا یزار رکاتب ولا شهید او زرل بنش ور کوله کاتب ليكون کتاب ولا شهید نو نو غواتا وان تفالو فانه فسوق بكم او کچر تاسو دا کا رک یعنی غوالم زر الورک او کاتب لهم تکلیف ورکو دکه چرته دا کار تاسو کوو فین نه هو پووکم ب کوم یقین دا خلاب دی دهکم داله پوسووکم کوم سزای په تاسو باې ده دا دا خلاب دی دهکم داله دا دا, دا, دا کار خلاب دی دهکم داله پووکم ب کوم سزای په تاسوبان دی دا ب کوم په تاسو با دی تقلله اورې دا لانا بله مع دا ده نه هو فسوو کوم ب کوم پهقین دا پسقین دا گوناده په تاسو پس خې تهلله يېې الله او پو در کې تاسو لره الله ب کول ش عليهیم الله په هر یوشيبانې پو دی ک تاانه سوکته پووس کې چقرآان کې د ټول نهلو آيات کمم یو دی د مدایانني دا آیات د ټولن له آیات د قرضو عليات په در کې تاسو را الله جل شانو والله په کل شي علم الله په هر شی باندې پوهه و ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا بل لاردلم بندي دا زو په ګل کې نه پات کیږي چې لیکل ور او د نکلوه له سړې نشته مونږ بسکو مثال به طور باندې یو سری دی هغهه ما ته و چې دا کتاب دی دا زه پتاب باندې در خررسوم زما خوښ دی کتابې اخلم ماما ته و چې پیسې را سره نشته او د کتاب پیس به نظر در کوم په ایک تاریخ باند دی هغهه ما ته و چډر دبار م در باندې نهشته نه چې دا پیسې را ل بیا را نه کې ما ته ګړی وویستا ما ورته وي چې زما دا ګاړهی والله او چې کله م د پیسې درکي زما د ګاړی واپس کوه دکه شاندي مثال په کرس سکې ددي ته ګاړه وئ ګاړه په پښتو کې په خوا زمانه کې به چې چرته چا چالهکر وورکوو دغه زمکه ب ځان سره ساه کړه ګاه بیکه د ګاړې نه نه اوغستل دا سود دی که مضکه چې تا سره چا په ګاړه کې یخي د د هغې نه نه پهغستل دا جایز ندی لکه ساروی در سره په ګاړه کېخرري م د هغې نه پای نهله یا در سره کپړې در سره په ګاړه کېخي دی نوهغه بهناچ یازم کې د ل په ګاړه کې در کلي دا هغې باندې واپ نهکرې اوس خله کوي داس په کمشي کې چې د خلکو پیدای نو هغه کې حرام او حلال ته بیانو غوړي کوم چې پایده نین وې دا حرام دي ابي کې بیا حرام او حلال ته ګوري <تصفح> او بیا جائذ دي غاڼه هغه پیسې چې پکې ختمي مثال په تور دی پکې خپل مالک پکې وټوي چې ته پکې پاسل وکره او چې کوم پاسل ستاکي هغه وتاه تاواله کیږي دا جائذ دي هدايو الله مساله تفصيلا ذکر کړه و ائن کنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا کچہ تا تاسو اس سفر با نے اپیدان کے تا سو کاتب لکھن کے فرح العلوم مقبوزتن اصل کے گانا کے دا خبر ادا کہ حدیث کے راویے کل قرض جر نفعا فهو ربا کم کر سی تا کا فائدہ رکھا نو او سدے مثال تو تا مال زر روپے قرض را تو زر روپے دے قرض را تو او بیا ما خاطر راځو مانه چې کار غواړو نو همس کې نو د اوسې سود کې راځول <سؤال> ماوي نو کم کار چې تا ته پایداره کاږي نو دا سود دی اوس دا غاڼه چې دا نه دا ہوتا کار زور کړي دي نو غاڼه چې دا ځان سره خند د دې نه بیا دا خبره په هغه حدیث باندې بنار هغه چاته کې هغه تا ته وایي چې تا ته نه څه پایدنه نشته صرف تا کار سپوږی ختميږي بیا جايز د دې فرحانو مبو تل په ګاه د قکلی شو وین کولا سفرین ک چرته تاسو په سفر باند دی او پیدا نهکه تاسو کاتې فریحانو مقب تل پس ګاه د ق کی شوئ او که چرته کې ادبار روکی بعضې تاسوو په بعضو بانې په بعضو نو روبانې فلیو نو اعداد کی اغسوک چې امانت ور سره کې خدای له شوه دی امانت او امانت پلو ګور ادبار دا ډیر ښه دی که کې چرته چادر باندې ادبار وک نو ګوره دې چا ادبار خراب نکي یو سورہ زکیږه موږ یو عالم سره ناسو نو مرګی ریناسو د هغه منس کې خبره چلی دی را چلی دی نو مشر عالم اوغلا خبرو کړو چې ګوره ادبار په خپل منس کې مات نه کې د پلار خپل دربان ادبار د هغه خراب نه کی د مرګرو دربان ادبار د هغه خراب نه کی وزنانو د مور خپل دربان ادبار چړي مونږ د کور بهر لګو دی بز مونږ د پرده خیال ساتي د خاول په خځه باندې دا ادباري ادبار ورڅرته نه ماته ادبار دا اپ دنیا کې udase شه دي چې دا مات چې دا بیا نه جوړیږي کجوړم چې شی لکه شیشې ته ماته کړه نو کړي را جوړه کینو هغه داخ په کې بیا موجوده اغ چاو کو کی موجودی نو چارتہ بدل شاید بار نه ماته کم یو کار چې کہ او پاغي کې ادبار ناتي کی دا غنه مکه سوچو تا او ادبار الله جل شانو دے انسان د زون مطابق ته پالا وبم خید بار کې خو ځوان ببي کې خو ګومان ببي کې نو چې د چا دربان څنګه ګومان او غشانت سا وساته د پاکه ګومان د دربان د چا نه ځان پاکه قد افلح من تزکا یک کامیاب شو هغه سره چې غزان پاک کو نو ادبار بچر تم نه ماته د مورو پلار ادبار به نه او او خوځبه د خاور ادبار نه خاون به د خځ ادبار نه ماته کچرت خبره ته ثابت شو یو خو شکی د شک پر علاج نشته ده او یو خبره ثابتې دي له ادبار الله جل شانه خدا ذکر کړي کچرت کې ادبارو کو بازو په بازو باندې Tale امانت در کو نه امانت ولورځه هغه ته سره غانل او تاسو دنیا ګانکا پوخاتینو دې کې راغل څو ګناړې وليتقل لاود یری اذا الله ن ربهه او چې رب دې باز خلک پس کلو بچو باندې ډیر غټې د بارو کې ډیر مخکي یو ځای ته بل ځای ته وليږي دا د غي ادباري ولا توم شهادتهم پټوي غواه اله را و ميه توم هاچا پټکل غواه اله را پينه هو عثم القلبه يقينا ده ا سمن فهموی او نووی ا سمن عینوی او نووی قلبوی وی د ډې ګناګار د دنیا ته خلی ګناګار د لاس ګناګار د سترګې دا قلبوی اولوی د ګنا نه نسبت زړه ته وکړه زه کله زړه کې ګنا را جمع کیږي حدیث کې رازي رسول الله صلی الله علیه و سلم علیف الجتدی مضعه بدن کې یو ټوکرلا کچا تکي د دې ټوکړي اسلا او شوان د ټول بدن اصلاح او او کچا تکي د دې ټوکړي اسلا ديونه کولو د ټول بدن اسلا دي نه او هر وخت د دې ټوکړه باندې شیطان مسلطي خارته می ورته ورته تکړي او واسوته وته ورچی یو کې سمو بل کې سمو او دا میادو ساتي د واسوڅه علاج سره د بسم الله ولې پړي را بسم الله الرحمن الرحيم الله جل شانه په خپل هر لمون کې یو اثر خلې والله بما تعملون علیم کن الله فقته ملک وای تاسو علیم پورې لله معاف السماوات او معفل الارض دا اخیر روکو دا د دې او په دې کې دې لله معاف السماوات او معفل الارض دا د ځینه فلورم باب د اخیر د سورته پوری ذکر کی. ع اساس نور خبرې په کې ذکر کې توحید رسالت jihad انفاق او عام دعا په کې ذکر کې په دی دعا باندې دعاګان نړیږي کوي لله ماف السماوات او ماف الارض خاص دا لا اختیار کیږي د اوست چې په اسمانونو کې دعا اوګه چې په ځمکو دي مطلب دا دی چې اختیار صرف دی او الله چاليږي د بل ځای اختیار نه چاليږي بریلیانو بویل و چې الله اوني پیغمبر پغمبره ل سلام خلاص کې خو پیغمبر پیغمبره ل سلامون سنو سووک ب خلاصئ برلیانو به دا خبره نه چې الله سووکووننی نو ه سووکې نه چې خلاصول بندگان چې سوکنینو الله خلاص شي و تک دو ماافیان فې کوم او ت خپ یو حاصل کوم به الله و تک دو ماافان فس او که تاسو ښه کار وکوي اغه سپیان فسیکم چې پسونو تاسو کې دي او تخوه یا پټوي تاسو یو حساب کوم به الله نو هی تاسو وکي تاسو سره پاغي باندي الله تعالی ګوره کله ذریات نازل شو چې تاسو ښه کار وکوي او پټوي نو الله به په سری سات کوي صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم نرل او په ګور نو باندې پ تهات او باندې السلام بیاره سلام تهک نل ډېر پااجه ایبانې وي یارسو الله ص الله عليه وسلم چې کوم الو باندې مونږه مکب شو مونږ تعلاوي چې دا کوي نوه مونږ کوومونږ کوو روژنیسو حج زهک جات دا خبر مونږ کوو خو په تاسو باندې داس یو ایات ندل شوي چې د هغې طاقت ز مونږه ن ایا صدا هردا له کتا زو خبر خکار کوي او کپټه وې نو الله به په در سره حساب کوي نو زمونږ غړکه خډیره خبر راځي ډیر وسوسه راځي نو په هر وسوسه به موږ سره الله حساب کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د مکه نو خلکو پېژانت داسې خبره موږ یې چې سمعه انا او عصینا موږ باورې دا نه نه تا سدا سیوای چې سمعه نا وا توانم غدا آیات او ردمګه منو الله پاک مونږه ب کوشش کوو چې وسوسه رمضان بچو لو الله ورپسې امن الرسول ذا آیات ورپسې راولې ګوږي چې الله یو چې لا یو کلف الله الا نفسا تکلیف نور کې الله یو نفس لږه مگر پاندازه د طاقت داغه چې داغه په خبره طاقتې لو هغه عمره تکلیف باغه ته ملابېږي و وسوسه باندې سزا نشته یا رسول او دلته کې مافي انفسیکم نو مراد علماي او توجيه کوي ووڅه غیر اختیاري شید انسان اختیار نه لري استاد په زړه کې ډېر خبر راځي نو هغه با لستا اختیار شته دي نشته دي کته څه ځل وايي چې کې دا خیال سوچ نه کوم په واخیال باندې نه یو واخیال سوچ بارغلي حضرت ابو هرره رضی الله تعالی نو روایتته ګوره اراده اراده کې ډر غټ خیر دی او د گونا اراده چې وکړه نو الله دله چې هغهه د پرې خو نو که چرته دی وکړه د گونا اراده دګنا پ دی خو که چرته او نا د پرېخ سواب پیش دی او بورر ورله طال رسول الله صلی الله عليه وسلم موي چې یو سړي دي یو خیر اراده وکړه او د خیرغه کار یو لکه نو الله د ځان سر یو د خیر کارون کې نیکی دا د خیر کار ته وي د نیکای معو پژې نیکی خیر ته وي بس او بیا دره ته بورېرنجل الله طالان وایي وی ال لا سوول الله و عليه وسلم ویل که چر ته د ده نیک ارادم کړی ده هغه خیر کار ارادم کړی دا او د خیررهغه کارې و خیر که لکه مثال به طور تا د دووره کو نپلو اراده وکړه او پس وجه د نپاتې شو نو الله دل یون کې برلی علی چې د د یو خیر کار راده کړی وه دا راده دللی کې چې د د نپل راده کړی وه خو بس ممسلب په کې دا او که چرته ک تا د نپلو راده وکړه مثال په طور د دوه رکاتو او هغه نپل دی وکړم نو الله جلله شان هو تا له دلسسو ځلو نهوای د اوسه پوره چې څومره درکه کې خلاصو دومره الله واقعئ لکه مثال په طور تا کې خلاص بیر زیاتو لو اللہ دل ذوار لسو ثور کات ثواب دل در کے او اخلاص در کے کم نہ دل رکات ثواب دل اللہ در کے دا عام رزق کی روزی کی بہ اسواب دیر دیات دي ہے خاص وہ دو رکات نہ دا حدیث لے دا, دا بخاری و دا مسلم متفق علیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا خبر معلوم کی چہ انسان دو رکات نہ پلو کل او اخلاص کے کم بالکل زده شلو رکاتو سواب ثوابته ملایږي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر ورکړا چې انسان د بدایي کارو کی د بدایي اراده وو کی یو انسان د بدایي اراده وو کی او په بدایي کې اختنشی نه دا هغه د الله جل شانهو ځان تر یو نیکی ولیکي ګور کار د غلط کار اراده خو غلط کار پرې خو ده نو الله جل شانو دا غیونی کی زان ضروری کی لکه لك دا اراده کړو چې پلان کیتا په کنزل کوو مې نه نو الله جل شانو ای زان سره اراده وکړه یو یو نی کی وکړه خو که چرته دا ګنا ده نو الله جل شانو بوله صرف یو ګنا لکی ګوره سخی بات چاره کنا یو نی کی آغا پهو سوال لکی او ګنا ده یو په یو لکی بیا حضرت اب هر الله تعالی وی. وي او یو صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم خدمت تراله او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ولځ زمغه زړه له صدا ته خبر راځي چې غړې نه مناسبه دیمونه په خلیه مشوياله صدا ته خبر زموړ راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم وته رښتیا ته صدا ته زړه لمغځه غټ غټ خبر راځي غټ غټ ګناهونه او د کوپر خبر زموړ راځي و او رسول الله صلی الله علیه وسلم تاوی چې او د شانتۍ صدېکار ادېکار خبرې د حضرت تراجی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ښکار ایمان دې زکا چې هملې په هغه ځای باندې کیږي چې کمزایي کې خزانه پراته او استادو قضونو کې خزانه پراته او شیطان په هر وخت حمله کوي هر وخت حمله کوي وته د مافییان فسيکوم اوتهو یو حاصب کومله کهچر ته تاسوخ کاره کوي راغ چې تاسو په لبسونه کې دی یا پټهي تاسوو حس کوي تاسو سره په غیبان دی اللهی سررو لمه شا و عب بهمه شابل لاما ده خبره کوي چې مافی یان فسيکوم نه ماد هغه خبرې دي چې په د قسته وي را سره رالی چې ستا په خ را دی ل کا کده د توهيد اوستا ګړه شرک کېده یا یاریا ده دنیا محبت غصہ عجب دی تا عمل زیاد غق کاری عمل کن عجب و چې زاند ته خپل عمل باندې زیات غخ کاری جز ده عمل کوم عجب تر هغه وګد وګد ميدونه تر ازی حسد صبر پر خودل و دا خبر پر خودل دا خبر زړه تک دل راستینه د دې حساب بنر سره کیږي واستای رااده نی یو وس سره ازی دا حساب بن کیږي والله فی پررولیمه شا و عاضب به م ش بخه کې چاتې چې خوښهشي یو عبر کوې چااتته چې خوښ شي والله والله کلې ش قر او والله جل لشان هو پار چې باندې قدرره توال لري عام نه رسول ب معونزلی ل دا دوای یادونه دي دا ډر د پذلت والله یادتونونه دي نوبیکرم ص اللهله یوسلم په کلماتو سره دوعا وکړه نو زه هر کلمې نه رسول الله صلی الله علیه و سلم تا ویلې چېستا خبره منزور شوه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم معراج لټلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم له الله جل شانه درې سيزه نور کړو اول پینځه منځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړی چې داسته په امت پرز دی دویم الله جل شان او رسول الله صلی الله علیه وسلم له سورته بکره اخیری دوه آیاتونه ور کړو دا اخیری دوه دا دانبیله سلام ته ملال شو او دا په جادو کې هم د کار کې ښا په چا چې جادو شوې دا آیاتونه د پزانډې روئ او یو هغه آیاته ما کو پر و المنکان عدوه لجبریل و ملائکتی و تباو ما تسلو شیاطوینو على ملک سلیمان آغا آیا دادم د جادو په دا غکی وی او دا آیاتو نا دیم وی دیر دیر پچا چی جادو شوی دا صورت بکره اخیری آیاتو نا دی رسول الله صلی الله عليه وسلم لا الله دا ورکن او چه صوف و ماسخوطن کې دا آیاتو نا وی نو اللہ جل شانو ہو دا, دا حفاظت که او بلدا چې د ټولې شپې د موز عبادت ثواب ومتلاويږي امام احمد رحمت الله علیه دا روایت کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله یو بل بل ته فضا ورکړوا چې کوم کسان اغه نه لوي ګناونه شي او شرک نه کړي نه اغه تبزه بخانا کومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې نو مان ابن بشیر رضی الله عنه وي جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې الله ذو آیاتونه نازل کړې چې هغه امن الرسول دے دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده او دا د مخلوقات د پیدایښت نه 2000 کال مخکې الله جل شانه تخفل لاس باندي ویکل حضرت ابو ذر رضی الله تعالی او رسول الله صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم ویلي چې مالهلاجل ل شانوه د اخیې دو سوتونونه را د اخیرې د صورتې بکري اخیرې دو آیاتونه الله مالله را کړي دي دا د اررش د لانده چې کهمه خزانه ده دا ماله غې نه را کړي دي دا دا مالهلاجل لشانوو د اررش د خزانې د لاندې نه را کړي نو دا ډر دی وای بیا بیا وای په دی کې دواگانې دي دا وای ماس خووطن کې خصوصن چې د کېږې وای منه رسولو ب مع للی مربې د رسولو اللهله الله وسلم د ررسالت تصدق دوه خبر د پیغمبرانو دپاره دو دو اومد دپاره د پېغمبرانو دپاره دوه خبرې کوم دي یو دا, دا, دا چې رسالت به قبلی دویم دا چې دا رسالت به خلقو تهې پیغمبرې به قبلی پغمبرې به خلقو ته د پیغبره مسله او د مؤمنانو د پاره دو, دو خبري ایمان د راډي د پیغمبر په پیغمبرای باندې او بل دا عمل بکي په هغه خبر باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوړي دي ا من الرسول بما اوذ له الیه من ربه تصدیق ای رشتیا غنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توله خبره نازل شی ودته در طرف دربد تن اول مومنون او مومنان هما کل امن باللاین هر یو ایمان راډی پالا باندې او ملائکتیه پملائکتب باندې او کتبی اپ کتابون د لبا باندې ورسله پر رسولان دا باندې لانو فرق بین حدن من رسل له اوس مساله ذکرته مساله دا دا چې زمونږ په ټول پیغمبرانو باندې یو شانتي ایمان دی مونږ دان وایو چې مونږ موسی علی السلام نه مونږ نو ابي یا نه مونږ يحيى السلام نه مونږ موسی السلام نه مونږ يونس عليه السلام نه مونږ يا ادم السلام نه مونږ انبياء عليه السلام چې کوم راغلي دي په ټول زمګي ایمان راغلی دی چې کوم راغلي دي تو مرتبه کې پرخشته دی بعضې پ غمران هغله الله ډېر مرتبی ورکي ت روسول ف نه بعض هم حالله بعضمونږه نه را ولو په میر دی یو تن د دی ک می سو می وول د پې غمبرانو د نه اوقاللو وا دی سمع اوورې دلمونګه وااتانه او تعداری کومونګه غپرانانهکه بخونه غواړوستاانه ان ربنا نه یاره ب مونګه لی ویکل مصیر او تا طرته را ګرې دل دی یعنی تا ته واپې د تا طرف ته درزو بلخوا نه شوتل لکه انسانان ډېې منډې وئ او ډېیر آخواې خوالاشي اخری بي او د الله مخېتهب درېږي ولې من خفه مقامرب فله هو جننتتانان ولې من مقام ربې جننتتانان سووک د پېښای د رب نړیږي د لجنې ته نه دي سبب دا الله مخه تو درې غم زه به ته ولانم الله بمانه تاسو کې نو الله ته واپسې ده لا یو کلف الله او نفس الا اوصاها تکلیف نور کې الله الله رحسیو نفس تکلیف نور کې الله هيسیو نفس لرا الا اوصاها مگر پاندازه د طاقت دا, دا غو ګور چې تاسو مر طاقت ته الله تعالی دومره تکلیف در کوي لګوسته د دې خبره طاقت نشې چې ته کولا روانې مو ځکو نو الله د ته پناسته وکا پناسته باندې مو ځنه کولای نو الله د ته ته پملاسته وکا پملاسته مو ځنه کولای الله د ته په اشاره باندې وکا او چې به وحش شي نو او یو ورځ یو په تا باندې مکمل تیر شوه نو دا غنه بعد ته مو ځنه معافتي بيماري در باندې را لاله نو الله د ته مو ځنه معاف کړو الله معاف کړ لهها معه ثبتیا مکته ثبت لهها مع کا ثبت د ل د سواب د غ کا ملې چې د کړی دي والی مکتته ثبت او په د باندې تاان د ها غبد د عملې چې د کړی دی زلمبور سره نه کېي رب نه زغا لاتو اخز نه ان نهسینا اے رب از منگلا تو اخر نامنی سمگلر ان نسی نا کچر تہیر شی ز منگنا او وقت یا منگ خط عاشو کلا کلا انسان پ خطا بان دو خر خبر کری پو نو اے اللہ منگ پا خبر بان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لی رفیاں امتی الخطا و نسیان زما دومت نہ خطا او ہیرہ داتنا اللہ ل ذکریدی ماشوم چي دي نه د مکلف نه دي اوس دا ګور کچا ته دا ویلی چې معصوم د پینځو وختو ته په معصوم مننس په دا برابر جام نيسي له ولې ته هغه مکلف نه او ود سره چي هغه مکلف نه دي بهوشه ده هغه مکلف نه دي یعنی اح مکلف هغه چاته وي چې احکام پی جاری کیي رب ګا والله تحمل آ سررن که ما عمل ته غالل ل من قبلنا نه مبار کې په مونږ با دی بوجنا کو ما عمل ته من قبلنا نه سرهغ بووج ته وایي چې پاهغې کې نه تووب یونه کفاارې لکه په درروه باندې قسم خوړلشررق شو اوس کاپاره په درروه قسم ک نه شته دګنا تو بپکه اشتادې او زلاګه کوپر شو او شرق شو یا مراد اسره نا هغه سخت قدر لري چې په مخکینو او ماتونو باندې بو چې کم ځای به پلېچ هغه ځای به کاټکو چې دا ځای می پلېچเว دی د کپلو ښا او یا داسې بوه کچارتکی د موزاوده د پار به جدا جوړا ساتله هغه کې به موزاوده سکو اپنځوس منځونو پاګي باندې نو الله ډېر برجونه د دې امت نه کم کړی دي پاګي واز واځه حرامه وا الله جل شانو دي امت له حلال کړ پاګي باندې جهاد کې مال غنیمت حرامه الله دې امت له حلال کړې علی الذین پاکسانو باندې من قبلنا چې موږ څنګه وو بن اسرائیل اسایال نو سوارا ربنا رب ولا رب زمونګ ولاتوحملم نامله تواق لبي زمونږ مبارې په مونږ بانندېغه چې طاقت نه شته دی زمونګاق لبيمرزونه په مونږ بانې مراوللی او نور داسې موسیبتونه په مونږ بانې مراولې تاړه تايل د دی نه مسااتې دا یاتونونه تاته چې زهوا چې دا ډیرر دا وایي الله به د ډېر موسیبتون دمرزنه مو ساته د دنیا د مصیبتونو نه مو ساته دا د بدن مصیبت ده دنیا کې نور هم ډېر ځات مصیبتونه دي ښه کله یوی بلا نه انسان خطا کیږي بلا بلا دا کړه بلې بلا نه خطا کیږي بلا بلا دا علالذین باغخا مالا تو قتلنا به چې مشته طاقت مونږ نه پاره باندې وافوا انا بخنو کی مونږ ته عنا منګ ته معافيو کې زمنګ ګناهونه زمنګ د عمل نامو ختم کې واغفر لنا واغفر لنا بخنو کې منګه تا پر دې اچول سره پر منګه باندې ګره عفو دې ته و چې ستاسو مکمل ختم شي او غفران دې ته و چې الله پتاوه نه pardawa رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کې چې انسان باندې قیامت پر رځ باندې الله جل شانو به توي ځان سره بیران دي کې خپل رحمت کې به پټ کې او بیا وځته وي د دې د وجه نه ده چې دا خبره کوي چې په مخلوق کې دې رسوان شي نو توبه وي چې پلان کې دا ګناه وکړو دا دې دا دې کړو دا دې کړو دا دې کړو دا دې کړو نو دی ب چې او الله دا ګناونه م خو کړ گناونه را نه نو بیا ب الله جل د شانوي بعد ب چې زه حالاق شوم نو الله جل شانوب وت چې مونږ ستا د ګناونه ر دی ختم میکري د سوابونو رجټ د پاتې شو دا د مومن مسلمان دپاره او کافر مشرک منافیک دا غید په بارکه باندې اعلان وشي आवाज به وشي چې پلانې چه د لا کاپرو مشرک و مناطقه په لای د رغ جوړ که جهنم ته به د الله رحم دا ډیر لوي دي ورهم نا رحمو کې پومنګ باندې ورهم نا او رحمو کې پومنګ باندې انت مولانا تمددګار زموږه فنصور نعل القومل کافرین اندادو کې پومږه باندي اندادو کې زموږه علل القومل په قوم کافرانو باندې په کافرانو کې لوی کافر شیطان دی یا لا د شیطان په مقابل کې زموږه امدادو کې ډېر لوی جهاد شروعو دی ها ډېر لوی mehnat شروعو دی نو چې دغه نهکانو نهکانو خلکو باندې mehnat کوي جهتا انداته نو وای چې زتا دا جهنم ته بوزم د نیکه پلار باندې بری بوزي پسه ملاربانه پساله باندې جهنم ته راته بسم الله الرحمن الرحیم سورته ال عمران رب د سورته د مخ کی سورته سرا په ترتیب د سوراتو کې درېم نمبر ده ونزول د سوراتو کې یوکم اب یام نمبر دی رب د دې د مخ کی صورتونو سره رب د دې صورت د مخ کی صورتونو سره مخ کی صورت کتاب ته راوول چې دا ومو ربت او خلاصو ومو مختصر طریقې سره وایو اب یا صورت کې د تفصیلا ورته بیا خلاصو وامه سورت کی ردو پا دوئے میڈالے دوی دوئے مڈالا کمیو و مغزوبن علیہیم یہودو او خیو مگل تاسو بوی چھ تاویدل را تاویدل با پا یہودو بیرت کو تاویدل را تاویدل با پا یہودو بیرت کو دا مولیانو خان پوها خلقو اللہ والا کتاب برکڑو مدینه کے نبی علیہ السلام سر دے رو اس پا کې سورت کی پدرے مڈالا باندرد کے چغل دوالین دی نسوارا دی دې هغه دوه لندي هغه یې ځای اندي باقي باندې الله جل شانه ورت کوي او دا غي غلطه عقيدي ذکر کوي د مخ کی صورت اختتام هغه په دعا و شو نو دا صورت هم په دعا باندې ختمه وي ګور مخ کی اولنی آیات کی او سورته فاتحه کی وي چې موږستا خاصه عبادت کو دا اټمی رب دیتو وي ګوره سورته فاتحه کی وي يا كنا بدو هيا كنا استعين نبيان سورته بقرہ کی وي چې موږ د غوا عبادت نه کوله کله څنګه چې یو د غوا عبادت کو وزدي سورته ال عمران کی وي چې موږ د امبیا له سلام عبادت نه کوله کله څنګه چې عیسایانو د امبیا له سلام عبادت کو عیسا له سلام ته ابن الله ویل او دا ان اللہ صلی الله علیه و آله درین د درونه دی داوود صورت اهم خبرو په صورت کې څه ده نو هغه څلور خبرې د الله یو आले د نبی علیه السلام پیغمبري د الله په لار کې jihad او خر وکړي دا څلور خبرې د توحید ذکر په صورت کې وځل کی د نبی علیه السلام د پیغمبرای ذکر په کې څه ځل کی د jihad ذکر په کې نه ځل کی او مال خرج کې اداب کې درې زلوي خلاصو د صورت صورت څلو ريته اول یې څه د دوش دوش نمبر نوم را یا ته پورې دا اپدی کې درې بابو ندي پاول باب کې شپک خبرې دي اول دا الله دې والی خبره ځېما خبره پکې جواب دهغه خبرې کې چی عیسايا نويلو چې سالال اسلام ابن الله دی د الله ئ د انداغ جواب بهوررکي په و نمبر یاد کې چې دا د متشادیات نه دي ابن په معه د محبوب بانې اول خو الله اننجیل کې دا خبره کړی نه ده او که کلی دا نو ابن په معه د محبوب بیا ما خبره دوعا در تهخ چې په ایمان بانې بس څنګه کلک پاتې کېږ ر بنالاتو ځې قلو به نه سلوره ما دو دنیا نه بیرغبتی او دو پرغونیان و ذکر او دعام و مشرکانو پینزه مخابره دو دنیاست پا کواله شپگه مخابره زیر و هرکی پا سی پتونو بانه دو خواس و دو پاره دو سلام و دو دا, دا صورت اول نازل شیو کله چې پهجنګ اوهت کې مسلمانانو ته شکست میلاو شو نو ګ چاپره کاپران هغې خوشحاله شو چې بس مسلمانان ختم دی راضې چې زور پسې دی طرفله مشرکانو تن نه شدانوککرل او یا کسان ته نه شو او راغې چې منظه ور سره وکو دا سب په منظره ختم کو یعنی کاپران دی کوو کله چې درریاض نه سودی کې چې کمریاز د در ریاض ه په خوا یو ځای د ناجرران ته ده هغه ځای لرياض د خوانه نسواراله لئ لئسایان رسول الله صلی الله عليه وسلم سره مناظره کوله نو نبی کریم صلی الله عليه وسلم ته وی چی سال سلام کارونه کوي لکه څنګه چې وي زمغه باباغان دانیخه کوي او بات کوي دوی وی چی سال سلام متصرف ته کارونه مونږه لکه زمغه زمغه روان کارونه هغه برابر دی ده شپته کسانو دا د دای او عبدالمسیح عددی عالم ابو الحارث او د اول د الله په یواليبانه ترازن اوکل اول خبره دا وکړه نبی علی سلام ته چې په انجیل کې صالح سلام ته ابن الله دا الله زه زه ما خبره دا وکړه چې زکریا علی سلام له الله به موسم بچه ورکړ کو ګډه والی کې زه ما خبره دا وکړه چې بي بيماریا مله به موسم میو راغلې وي او سلوورمه خبره دا و کهه چې سالی سلام به مړي جووندي کول نه د دی ټولو خبر دا معلومه شوه چې دا خدایانو دا الله خاص خلکو کودغابانه لا سر دی کو د دنیا باندې پر ایرسالت باندې اعتراازونه او خل رسول رسولو الله صال الله عليهی ی سلام پرثالت سور اعتازونه یو دا چېمونږته ایثال سلام موسییت کړلو چې زما عبادت به کوي یو انکار کې نو ته څنګه پېغمبرې تدي صالح السلام د وصیت نه انکار کئ ذې خبره چې دوخ وخ خجره هغه ټول ان بي عليه السلام خوړلیدا او ټول ان د ټول ان بي عليه السلام دین کې حرام او د اوخ وخا پري او ذې مخبره چې ته زمونږه د قبله نه بدلې نو ته د پیغمبرانو قبله تموز نه کئ دای تر از په نبی عليه السلام او سنوره خبره تاسو په باندې وای ن تاسو له مشرکان او له شي کا صدر کو نبی صلی الله علیه باندې دا اعتراضات وکړ له د دې اعتراضات او رد پر الله شپې ته آیاتو نه د سورث پاول کراولې او مسلسله کوي باندې اعتراضات وکړل او د اعتراضونو جوابونه مرکل بیا دی باندې اعتراضونه دی دغه اعتراضونو جوابونه کو ګور نصرانیت دی دا پشپګو اصول باندې ولار دی تا خبرې دي پنځ ترانيت کې دي سايانو په دین کې شپږ خبرې دي اوله خبره د ایدا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم د ټولي دنیا د پاره پیغمبر نه د صرف عربو ته پیغمبر دی پیغمبر دی منو خو صرف عربو ته دي منو نو الله جل شانو داغه جواب کوي و ما ارسلنا ک الا کافتا للناس دویمه خبره ده عیسایان وای چې الله جکم کتابونه نازل کړې دي تورات زبور انجیل قران نه پدې کې د عیسایانو د دین مده د چي سايت خ دين دي نه د دې د دې لپاره سنخ نشتره مطلب دا دی چې کته د خبره ختمه نه دا خو ته د الله کتابونو تدرجن وای نه دې جواب ده چې عيسا د چکم سپات شه او د اغه زمانه سره شه چې اغه زمانه کې خره حسنن زمانه کې ان دین عند الله الاسلام دین چیرې عیسائیت منسوخ دی نصرانیت منسوخ دی يهودیت منسوخ دی دین چیرې أغثرې سرپ اسلام پاتې شي وي سرپ صرف اسلام دی درې م دا کړې دا چې مخکيني رسولان او مخکيني کتابونه ټول گواہی کوي چې دي صالح السلام دین دا حق دین دی نو جواب دا دے چدا مدها دا صفت دا, دا قران کریم د نازلیدو نه مخ کیو چې نازل شول الله د پیغمبرانو نه واعده غستو وا. چې کل اخیری پیغمبر راشي لکه په بدر خبره مانه یو ایت آییم نمبر 87 ویز اخذ الله میثاق النبیین سلو رمه خبره چې خدایان درې دی او دا خبره د عقل او د نقل باندې ثابت ده چې صلی الله علیه و ابن الله ولیدي جواب دا خبر په انجیل کې نه ده دا, دا په کې بار نه چاور دن نه کړل د انجیل ته چاپ کې لیکلې ده او کجر ته وی په کوم نو ایبن چیرې نه د متشابهات نه دي ایبن په ماند محبوب سره بلدا چې د متشابهات خبره په متشابهات باندې څنګه تاسو عقیده جوړه وایي پینځمه خبره مونږ توحید واله خاص او مون د خپل دی نه جواب ده چې تاسو په د خبره کې راګېږي چې ته ځان ته محد وا چې زه یو الله منم نه تهخواوا چې ان اللهثالصللا ته الله دریم د درون ته خو درې خدایان مې شپګمه خبره دا چې ایثال سلام په اصل کې الله هو خو د انسان په شکل کېکاره شوو مخې کېتابونه وي د دی خبرې ګوای کوي ایساان دا خبره کوي نو مونږه دا جواب کوچی صلی الله علیه وسلم د مریم علیه السلام نه پیداو نسنګه هغه خدای کېدې شي چې د بشر په شکل کې پیدا شو الف لا میم الله پویږي پر معنا د دې حروفو الله لا اله الا الله والحی جل شانو چې دی نسته بلاج اتروا مگر دغه والله د الحی همیشه ژوند دی القیوم تدبیر کوونکی دی, دی, دی إله چاتهوري إله إله أغبد شاده چې هميشه مشد پار ژوند دې دې او ژوند دې او تا خوای چې صلی الله علیه وسلم خو پانسی شوې د غاره کې د صلیب چولره نو آیا إله پانسی کې دې شي إله خو هميشه ژوند دې الحي اول نه گزارې ولا ورکو چې ته خوای چې صلی الله علیه وسلم او پاتې ويرې نو آیا او الله پاتې کیږي یو ترڅ تواي چې په لارغو باندې ځوان کو نو آیا الله سو په لارغو ځوان دول شي القیوم تدبیر کوون کې ده هر یو شي همیشه ځوان دی ده تنظیم چلون کوي ټول انتظام الله جل شانهو چلے د هر شی او په هر وخت کې نزل আলাইکل کتاب بالحق راله ګله کتابه بالحق په حق سره مود دقلل بين یاد دی ت کوونکې دغ کتابونو چې مخکې د دی نه ور ګوره تاسوواي چې مخکینو کتابونو کې د مخکنو کتابونو خبره به ت ذ کوم او داقرآ به نه نور خلکوونه دی نه رالی د دی داقرآ چې سو نه دی کې د مخکو کتابونو خبره ده بين نه چې مخکې دی کتابونه نه زت ته را ته ولنجیل رالی من قبل لو مخکې ودل لناسم من قبل ذكوي تدد خبره ختمه کی داتا سره کوم توراته داتا سره کوم انجیل دپدی کی خلکو ګوتی والي دي لیکل په کی خلکو دزان نه کړی دي من قبل هدل لنعس مخه د قرآن لا رخودن کی خلکو تا وانزلن فرقان اور علی گله د قرآن فرقون کی د حق او د باطل ست دا کتاب چې د لاس کې در سره به اندازه حق او د باطل پر اکني شي کولای دي چې تاسو خبره وردل نه کړی دي مونږه هغه تورات منو چې پیسه علی سلام نازل شوه په موسی علی سلام هغه انجیل منو چې پیسه علی سلام نازل شوه ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد کینان هغه کسان چې په پر کې پیاسن د لا دلیل رده عذاب څه خو والله عزيزن انتقام اللہ غالب دے زن تے قام خاون دا بدلی اغسطو دے ان اللہ علیہ شیع علیہ شیع ان اللہ ایخ پا علیہ شیعن فی الارد و اللہ الله سم آئے کنن اللہ شي نه پاگ باندے سے کې پاسمانو د الله لگورد اللہ جل شانہو نخوئی شیعن پٹی گی او تا سوائی چیزا علیہ السلام پانسی کو نظام میرے مې ہے نبچ کڑے بے کنا هو اللہ دی اسو ویرکم فی الارد حامی کے ایف اوس ګور او دلیلی اقلی له ورکئ چې سوچو کوې مړه ایثال السلام خو مصور دی الله والله شکل ورکه دی او الله مصور دی شکل ورکون کې الله دی نو ته وای چې ایثال السلام له شکل چاوررکی دی نو ایثال سلامله خو شکل الله وررکه دی نو ایثال سلام په شکل کې الله ته مختاج دی نه چې کم مختاج نو غ اعلاق هو ل یو سو کوم فلار حامې الله غ ذااتې چې شکلور کې تاسو را فلار حامې په من په ګډو د میدو کې کوي پهشا او چې څنګه سررنې د الله خو خشيله الله الله هو زي زل نشته بل شکلولو ور کوون کې الله هو مګر دغ والله دی غاببيکمتتون هو ل دی هوله الله غ انزل ععلیکل ک منه من هو آياتو مقاماتون اودل ته کې پرې ایات کې دد په یو بل اعتاد باندې رد دی د دا شبح کوي چې الله جلشان دیثال سلام ز دی لګوره ایثال اسلام خو په طاقت کې او په جسم ک الله ته مختلفاج دی پښکل کې الله ته محتاج نه بل خبر دادا چې الله کتاب را لګل دي نو بعض آیاتو نه دا غې مراد واله دي چې توا چې ابن الله وته ویلي پینجيل کې کنا نو بعض آیاتو نه دا غې کار مراد د ښکار مطلب دي او بعض آیاتو نه دې لك اوسقیم سوالات دا دی مانا خکارا دا حدیثوکے دا دی ذکر راغل ہے دا دا شان تے خکارا مراد والا یا تو ندی یا پٹ مراد والا یا تو ندی لکا علی فلامی موزد دی نو ابن چه راغل ہے دا اگا پٹی مانے والا ہو دا ابن مانا چه کمتاغست دا نو ابتاغلت آغست دا ابن محبوب را دی اول خوب انجیل کی ابن راغل ہے ندی دا اسے خبر دا دس منلبغاات ور ته زنمونګ ستاان و یعنی بارن نو خلکو ته دا خبره وردن نه دا ده پنجیل کې دا خبره او یاد دا د متشابه هاتونول نه اوول ل الله غذاات انزله چې انزل کل کې تابه چې را لیکلی تابانې کې تاب م من د دی یادتو محکمهتون تون نه دي والا هو نو مل دا اصل دی کتاب دی او حرمت شعبات نور پټ معنی وال دی یعنی غیر ظاهر المعنی پټ مراد وال دی مراد او مطلب دا غ نشي معلومول ازغورا چې کوم خلق دا غ فزله کې کو غو alin او غ غلطی خبرې پچی دي لکه و انسان ته تا خبر او او دا غ دو مطلبونه دي نو لتا غله کې کو غو alin او غ غلطی خبرې پچی دي او د چازړه کې قوت او طاقتې دغه صحیح خبرې پسېدي په عمل ل نه پ قولو به هم ځغل په ساغل ته سان چې هغې په لوونو کې کوغولیوو په ته بیاړونه معته شابه همین هو کې د هغهه چې متشابي وي هو من هوغال پ د دغې د پاه دله ټولو د طلب د ګمرهه ان ذا پارا دل طول دو گمراهه او ابتغا تعویلی او د پارا دل طول دو د دا دا معنی داږي وردا سے علم پته شوی دی چې داږي معنی نه معلوميږي اغه علم پری درخاره علم حاصل کا و ما یعلم تاویل او اله الله او نو پویږي په معنی داږي مگر یو والا دتکه وقفته الا الله بان وقفو کا واز خلک وای چې دا ور راسخونه ووعات فغته وای چې د دو خبرو په من کې خلک وای یره داسه کارم شو لکه زید راغه او عمر زید راغه او عمر د دې مطلب دا چې زید او عمر دواړه رالن ندی ند ته او دا عاتفه یعنی مخکينارو سنا خبره دا یو پرا. خو کوم گواهی چې دا و وعاتفه نه ختې کول دا ده دلته کې وقفو کا وه ما یاله مطویللو الله دا لاظم ووق دی ور راسیکونه فله علمې یقولونهن نهبي دا ځان ل کللام دی خو ځانله خبره ده دا د مخکنا نه بدلله ده یعنی ځان له خبره شروع شوه ځکه دد په معه باندې سرپ والله پوهږي بعض خلککو چې ور راسییکونه فیلعلم معالمان پم پوهږي خو نه متشااباتو باندې سرپ والله پوهږي ور راسییکونه فیلعلمي او هغه خلک چې مضبوطی په علم کې یقولون آمنا بی وای دې مان راول موږ په دې باندې کولم نه دې ربنا تول دې تر بدرب زم موږ نه وا ما يذكر الا اولل الباب فناخ لمگر خوند اند اکل او دوی ولي دا غلطی معنی لټه دی دې په سي ګرځي دوی چې داسه ناشنا غونه کې نه وي غونه کې خبرو کوم چې خلک را په سر رواني مشهور شي کله وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر کې ژوند دی کله وای چې شهیدان ژوند دي وردا خدای متشابهات نه خبرې دی الله وای چې ولا کې لا تشهورون تاسو نه پوهیږي نه چې نه پوهیږي نو څه اورته شي وای بس الله جل جلاله ته پرې زموږ استاد عبد شکور شیخ صاحب صلی الله هغه بوي و زه حیرانم چې په حيات نبی کې خلک خبرې څنګه کوي دا وړل له خبره ده دا خود متشابهاتونه صرف د ځان د مشهور له د پاره چې ګاډي را سره ډیر سی خلک را پستی زی راځیو د شهرت د پاره امام ابن کثیر وایي چې ابتغاء ال تتنه ده پاره د گمراه کولو د تابعداران خپلو وین خپل تابعداران هغه گمراه کې یاداسه ناشنا غونه کې خبره یا رابه سچ مشهور شمه نو خبره بوکی کلو من عند ربنا دا ټول دې تر په د لفظ مونږ نه هغه بځکه خبره کوي او ما يذكر الا اولل او نسيت نکبلي ما قر خواندان دا ک لهوس عذاب قبر د دې ته برزخ وي دا اخوادي اوس باز خلک میاں نو خوري باز خلک معرغان نو خوري ته عذاب کبر ملاویږي او الله ته سګران نه خنل الله هر څوک شي رب به ره لا قلو بنااد ته لا وه عامملله که رحمت ن نه کاکانتلل ووهاب او دلته کې د دل لا تعلیم در کوې شبحات ب در باې را ځي وخت بهخت باې د دوعا بهکې مظایب پهکې اسکار بهکې ساارنی مظایب پهکې سهر چې کوم مظایب تیغ ماخام چېری کوم مضایب تیغ کوه اذکار کو اللہ یادو غره کو غافل شوینو شیطان به تخطوله یو ترپتا او ته خبر نې داسې زياته به رسول چې بیا به د واپسی نه ممکنه بیا ډیر زیات خپي سکون اطمینان باندې ختم کی نو دعاګانې کوو رب باندې رب اعظم ته تعلیم دل درکړي نواس ابن سمعان رضی الله تعالی نوې چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دی دې ابن آدم ذرو د الله نشانه په دوو غتو کې څنګه چې د الله شان تر مناسب دی دا اوس متشابهات دي څنګه چې د الله شان تر مناسب دي دا الله غوته داسې نه دی لکه څنګه چې د مخلوق دي ها هغه چې هغه لري نو دا ځله په ځای باندې قائم ساتي او کوي هغه لري نو کوږي کې یقلبها کیف یشاء اری راړي دې لرب ونز دیر خلڅړی او په خطا لاروبانه ور روان شي دیر خطاړی په سمو لاروبانه را روان شي ایست په تن له لایې تعلیم ده دوا ور کې حضرت عمر رضی الله تعالی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه دا دعا کوله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے دزلون علاون کی رااون کی زم غزل هغه په دین باندې مضبوط کی اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی اوین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د زلم مثال انداس دی لکه په میدان کې یو باणा پراته باणा د څېر کې باणा ني د میدان کې پراته را د دې غاړي په هوا راځي نو دا داسې وری د دا دې بل غاړي په هوا راځي نو بل طرف ته وری د زړه مثال دار څه دی غره د ځل خيال لري او ساته چوکیداری وکړه مسبت غافل نه شي د یو طرفه پدې د دې هایایه او اوا راشي نو د بل طرف نو په غلا وراشي نو د بل طرف نو په جنا وراشي نو د بل طرف نو په چغله وراشي نو کله یو طرف ته اړ کله بل طرف ته د غلطه نظانو او ساتو وښه نو ربانا رب یا رب زمږ لا تدې قلوبنا مکا غوژونه زمږه بعده زادې ته ناپس دا غنه چې هدايت ته راکړې دې مونږ ته يا هدايت ته وکړ مونږ ته او هبلنا مو بخ مونږ ته ملذن كا دقل تر ربنا رحمتن مهرباني رحمتن ستا وای هغه توفيق دې چې ته ثابت قدم ولارې کله کولارې دیتا رحمتن وئی انک انت الوهاب یکینن خاص توبخون کې وهاب وهاب اغ الله جل شانو توئی وهاب اغ الله دې چې بغیر دې ایوزنه هر څومر کې زادر المسیر دا مان نه کړی دا اغه الله جه په هر سبا نه قادر ده الوهاب مطلب دا امکیدې شي رب انا ربزمنا انک جامع الناس یوم الریب فیه ګور انوان د آیات د کله کې دوه دعا بدای تشی چې اللهم ربنا آتنا فی دنیا حسانۃ و فی الاخرۃ حسانۃ و قنا عذاب النار اے الله په دنیا کې مونږه مکه ګېنو په اخرت کې مونږه مر سوکه لا تخذین بالزیغ فی القیامت پا دنیا کې گوری مونږه مکا گئے و پا آخرت کې منگا گوری رسوانا کې الله رب بنای رب از منگا این نکے کینن ترجع امیعون نا اسے راجمہ کا انکے خلکو لر خلک بسنگ راجمہ کی گئے حدیث کی راضی حدیث و طول حدیث چې راجمہ کې نقشی دا سی جوڑی گی دا کیامت دا مڈی نو دی با دا نه نر اوچت چی کبرو نبوش لی گئے مڈی سوکتے خو زیمات تی مونږه تاسوی ځان ته سوچوککهه چرته پ پرستې ته سر وردن نهکه په خبره سوچوککهه چې دا ماته و یوا ذکی نه او ته سوچوکه پهې خبره بانې چې مثال په تور د قیمت پر زره او چت شو حفاتن اوراتتن ورله د سر نهزه خارې سرډم او بره سره ته ګوره مته نه شم کتی حیرانو پر ایشان یم چې س را سره کاپړې مننی شتري خپاب ل خپېیم دکه د دنیا دا نازېمت د هر س به ز اخستلی شوي نو کپې مینیشتې په برب حال ک یم او الله درف ته روان او ټول خلک به را او الله به ما ته وایي چې دا پلانې کار دی کړه دی رب نهکه جانااصلې یو ملار تهوک بیا را ځي ما ظان سر راون هرون ته و رببر ره به زمون توخی رب جامو رب ې ن ته جمع کوون کې خلکو ل رالی و ملار بسې دا سره ځ ته چې ش نشتهې پاهغې که ډېره ان الله لا يخلف الميعاد کنا الله خلاف نکړي د خپل وعده کوم پله به تښتې کوم پله بځې لار ده کوم شوا کوم لار باندې بځې اخیری بدر د دنیا د او نعمت او د حسن د هر سببې پاتې شي یو قبر ته بل آجی چې په قبر کې به आवाज دته چنجي به او خاورې به بس باغې کې بپروته ډیر خلک طاقت ورنار شو ان الذين كفروا يكن نار كسا انج كفر كړل نن ته انهم اموالهم ان وان د آیات چې دنیا ته دم رمنېز د کېګا غوړ داد له هیڅ قسم پایداری نشي درکول داد له هیڅ قسم پایداری نشي درکول نو دي شخلاصولې بچي د له هیڅ قسم پایداری نشي درکول نو دي ا نه ل نه کاپ کې نه نாள் کسان چې کاپر دي لن تغنیان هم مالو هم چرري ل ریبان نه کدي نه مادونونه دد ناول د من الله دا ذابد دا لا ن شي انته چې اولا هم به کوود ار دی خشاک دي دورو که بي حال د لدي پاذااد یا حال <سؤال> ددي په کوپرې لی پرونا پهشان د پیرون یاو دی من قبل هم چې مخکې د دی نه مخکې د دی نو سب ضبو بیا ياتې نه نسبت د د روغوی کړه واتونه زمونګته تا خ همم الله بو بهموني زلدله راله په سبب دکونهو د والله او شددي دو قاب الله جل شانو څخه ذاب واله پ للهغیرره کا فرووسته غ لګونه و شرلهاجان نه بسل میاد اوس بې ایات کې ممنانو ت ظیرره ووررکې چې مومانو باره چې انشاءالله تا ته به وخت را ځي او دا کا پچې دی به کم زوری کېږي وا ته خبره ته وکه او شوغشان دی داب رض الله وطال نو روایت دی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر د جنگ نه راغی د جنگی بدر نه مدینه منوره تر راغی بنو قینوقا د دا یهودو دای په بازار کې راځم خپل د دا دای بازار ته لاړل دای خپل بازار او باقي کې دا بنو قینوقا د راځم خپل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ای یهودیانو مسلمانان شي ګنې دا ستکار بدر سره او شیلک څنګه چې غو مشرکان او سره شو سره دا ته ویل اے محمد صلی الله علیه و سلم پدی خبر باندې مو دوکا کیږي تایه اصول صادق خلکو عجلو اغه ل د شکست ورکو تاسو مغرور شو پدی خبر اغه خلکو یې په جنگ باندې نه پويدل کتا موږ سره جنگ کوي نو تا ته په پته لګیږي ته وسې څالو سره مخامخ شې وې اصل سریخ خو مونه یو د جنگ خلله خو مونږه یو نو الله جل د آیات د ات راولیږو چې د کاپرو ته تاسو به کمم زوري شي وخت راان بیا په یو موکبان دی د مسلمانان یو زنانهتللی د یوودو بازار ته هلته پای وړي پای خررسول نو چې پای خررسول خپل پای خررس کړه لا یو یهودی خوا ته اغه زرګرو داغه نه ثکاله ماله واستو چې دا کالې په ما را خرڅ کا یوه دی ورسہ ثبت تمیزی وکړه یو مسلمان صحابي د مدینه د مدینې د اوسیدونکو انصواریو اغه ورپاسې دی یوهودی پسې او دا یوهودی بیزتک به درې وته ویل ټول یوهودیان راځم شو او هغه یو مسلمان شهید کړه چ هغه کله شهید کو او مسلمانان چې په بازار کې خبر شو چې يهودا داسې چالو کله مسلمانان راجمه شو مسلمانان ټول راجمه شو يهودا وسلو واچولا جنگ تیزان تیارته چې جنگ تیزان تیار کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلانو کو چې يهودا سرځومګه جنگ راغلې ده راجمه شي ټول مسلمانان راجمه خپل يهود وسو کسانو او نبی بیا السلام چې ور سره جنګ شوروکو نو تقریبا سوورې محثره وکړه هغې لاړ خپل قیل ته خپل کلی ته لا له او بنو کوي نو کاه غه نه بیا السلام تهویلکو مونږه سره د جنکه تهه به لګېلی مونږ سری مونږه به در سره جنگ کوو خو نه بیا اسلام ته بیام سنووي دی به ډیر ضرر ورکو مسلمانان لکو بیا هم ل بیا السلام ته هیست لوي خو چې د د بيزت خبر راله نو بیا تي تلا کوو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم دې کلا بند شو له صحابه غیر چا په راتنه و درو ټولېږي رتارکل چېږي رتارکل نو بای ابن سلول منافق هغه ځمانه کې ملک سی و دا ملکانان اکثر د تخویل غونه کوي نو دا هغه ځمانه ملک و بای ابن سلولو دا منافق دې رسول الله صلی الله علیه و سلم راته او ځګې وتکوله چې خیر دې مافي کا مافي کا نرسول الله صلى الله عليه وسلم دیماب کله مافی و توکله بنو کینوکا اگے او شرل د مدینے نچوزے او ذلیل او رسوا ده اگزا نل عالم دغ بیا بنو قریزا اگا قتل شو تول قتل پر بنو نذیر اگے مشعل خیبر طرف تا اویا کا سانتے چکو پر کڑے چخام خا کمزوری بکلی شی تاسو او راجم بکلی شی تاسو جهنم تا و به سلم عادت بزائد تیار کړی شوی قد کان لکم ایتن فی پی اتین التقطا خامخاشته د تاسو د پارا دا د بدر واقعې د تفصیلی به موږ انشاء الله بیا بل ځای کې وایو شت د تاسو د پارا ایتن لویان نشانی نخا فی فی اتین التقطا فاذور دلوکی چې مخامخ شوی ګوره دې سره اشاره د بدر جنگ ته هو ولسم رمضان باندې د بدر جنگ شو په ثکر رمضان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره 313 صحابه وو 77 صحابه د مهاجرینو او 234 صحابه د انصارو د مهاجرینو جھنڈه چدان دا علی رضی الله عنه سره وا وفي الانصار جندا دا ساد بن عبادر رضي الله عنه سروا صحابه سر او یاو خانه او دو ور سر صرف اسونه یو بانه مرسد مرسد رضي الله عنه مرسد ابن ابی مرسد فاغه بانه ناسه بل اس بانه مقداد رضي الله عنه او نبی علی السلام خفل و دو مرگر و سر روانه چه یو بس ترشو نبل بپوخ کی ناشته یا مطلب دا فاصله مقرره کړي و چې لکه کدل تلني را پورې با یو کس پوخځي د کوله پورې با ځانګيري کوله پورې با بلکاس پوخځي او اغه اړې پورې با بلکاس پوخځ باندې دي دومره فاصله مقرره وا رسول الله صلی الله علیه و سلم با چې د علی رضی الله تعالی عنہ سره مرګره یو بل صحابي او تقریبا حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ نو. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم تبهه زموږ نن بر کې تطوب نبی علی السلام بہت چنا ز تاسو ل ډیر زیات قوی طاقتور ام تاسو ماشومانې زوانانې او بل دا چې ز په د اجر ډیر زیات هیرس کوم چې مال الله اجر راکی په پیدل لوبا دا دغه نبی علی السلام انصاف بل طرف تربت کافر چون غزر کسانو دی د 313 وغزر کسانو ثوری ور تر بشمیره او تون ور ترم ډیرو او امداد ول را روانو د 500 کسانو کلا ذلذ زر اعلان بو شو داد ور دلې وی تي اتن تو قاتل فی سبیل الله اپدی جنگ کی دی یہود مشرکین غټ غټ مشران هغه مردارشی وو تی تو قاتل فی سبیل الله وډل وسي جنگه دپلار دا د الله کہ و خره کافیرتن ابل در کافیروا يرونهم مثلیہم رای العین لذل هر ډلې بل لرا د چند پل را یې عینه په سره دا کافر چو له دا مسلمانان ته د زرو په ځای 2000 ښکارې در او دا مسلمانان چې دی دا غیتا د 3313 په ځای باندې ښکارې دل دا چې دا غی په سیوا 300 او 13 جماعت را چبي سره تقریبا نو 3624 624 ښکارې در والله یؤید بنصره ما یشاء والله قبل ځای کې الله جو نشانه اول ځنګ کې د یو بل ته لغ کار شو بیا آخر ځنګ د یو بل ته ډیر ښکارا کېدل مسلمانان الله ډیر ښکارا کړل والله یؤید بنصره او الله مضبوطی په خپل امداد باندې ما یشاء چاله چوغاری د دې تفصیل برس ته خب راځي خبره د ځنګ بدر دا صرف اشاره اوه ورته هغه ما واقع مو انتیذ الک عبرۃ لول لبس عادیکن تدیک خام خا عبرته د پاره د خوندانو د پوهي زین علی الناس حب الشهوات من النساء اوس دته کې په دې آیات کې د دنیا تذلیل ذکر کای چې دا دنیا دا بستانه پاتې کړي شي زین خستا کړي شويره یعنی خستا نه دی خو خستا کړي شويره خلکو ته خستقاري مزيداری په کې و او خبران چې زنانا دمه خبره انسان ته زامن چې ضمان مې ډيري شه په ولي الله قابل ګرامي رحمت الله علیه وې وې د پنځو پلانو ضمان چې سم پروني چې پنځه ضمان مې او ظلم کوي والقناطير المقنطره بل خبره ده چې ډېرې روپايې دي را سره زردي را سره او پنځه دی را سره ګاډي دي را سره څان دي را سره فصل دي را سره ګور دلته دا یو څو خبره ذکر کړي سلور خبرې چې دینو دا سلور کس مخل کو کس مخل کو ذکر کړي سپین زار او سر زار چي دي نه دا تاجران تجارتګر دکاندارانو د کوشش کې چې راجم ایکو دکاندارانو اځو از سونه چې دی او ګاډی نه د بعد چااهانو کوشی دا چې گاڑی ځانته را م کوو دی زمانې سره چې لګیا او درم د سارو دا پارا ساروی انام نه د بانډو د خلکو دا کو شي د ډیر ساوي را جمع کوم او سلورم په پلوو کې خلک اختري نه د ځم زمیدارو دا کوش چې ډر پلو کرم دا دنیا ک خلکو تخصسته شوی دي زمونګ استستاان بله تووج کوي وی ګوره اوش مارا مینن نسائذ زنانول چې واده میو کو نو بیا بد دین کار وکما مړه لاو تلکیما بیا بد دین کار کوم عبادت وکوما اوږي چې الله پاک یو صابح کرا نو بیا بد دین کار وکما یوځې مې پیدا شین ز بیا موږه دین کار کوو حب الله لوی کی لکه کله زې پیدا شې نو بیا وایي د د کوشش کول په کار دی چې لې روپه موپ رااجمه جمع نو بیا به ددین کار تهم بیا کلم لا بوترم نو بیا د هغې پسې کوشش کوي نو پیسې رااجم کوي نو کله دو و کله سوود یو ملبل مل چاه وه ددین کار لا په ځای پاتې شوي دی نو بیا پیششن بد لږي نو کله د زنانهو د پاره د کاپرو بندو بس او کلهولله د سرو بندو بس ومالله یو توول را وککه بس بیا د سود واپس راضاه بیا بهدین کار کوې او پوره شي رای او چېغ شي و ګوره بیا ددین کار به وکم را به شم که نه خو دومره یو موټرګېغ راله په کار دی چې راسې ګرضم را ګرضم چته بیایاني چته درسې غله په کې زم راځم نه د سوور لای بندو بس کوي دام لا پوران شوار لګورا زنانه زامن مال او دولت درم سروس پین څلورم گاډه پینزم بیاول انعام پسل شپغم ساروی ول انعام یره دا پالټیګه ملاس کې نیولې کنه چې چا کوسي ته وړاندې پير را کا ساتل غواړي د کار به کومه مولا را نه جوړشه د دین کار به بس یو دوه درې سال یو میخه داسې دوه میخه ساتمه چې لا پای خو د کور یې کنه بیا الحرز و زه دې له شوټلم په کار دی کنه نو ول حرز پاتل نو بیا به شوټل دلګیای شوټل بکری هغه به بیاو بکې او بیا به ریبه نو کله ورنه درس پاتی کله ورنه بیان پاتی کله ورنه کلاس پاتی ګور دمولا mula سړی د پاره دا خبره ندی په کار بس دی وای ته یو لند د الله دې چلی الله دې الله صرف لړنو چلی ګوره وور وه خبرې دي او ورځې دي یو ته ده یو وري یو خبره بلله ځې بله خبره بلهورې بله خبرهوه خبر دي یو په ورځو کې دی لاړې اوته ور پسې لاړې بډه شوي دد کار د نه په ځای باندې پاتې شو ددعوت دا کار دا چې دی کم انسان چې دا دا زمونږ استازان زمونږه تربیت د پااره دا خبره کې خ تفسیر موقعسیریو نه دی کړي او زمونږ استادان د پنجپیرر ش سللهمه الله هغه د دی د پااره دا خبره زیکررکي چې عالم شي مولا شوي نو بیا ددين کارته لا وتړه ددين کار وکه دی ته بهکورې چې سره ن شته او سپین شته او سورلی نشته او باران دی او خټی دیو او یاره موټر را په کار دی دا, دا خو مور سیکل دی چې کله باران یو زه چې ته نو بیا بهې کېږي نو په مال مالو دولت پس چې شوي نظېکه مطول حياتي دنیا دا د دنیا سکره زين للناسخ استکری شیوی خلکو تحب الشهوات علماء بئ اتقوا السهارة فینها تسحر قلوب العلماء د دې جادوګری دنیا نه ځان بچی ګره دا جادوګر دنیا د مولیا نه پزړو نه باندي او جادو کوي چې مولای راتینګ کا ته نم بیان اخلاصيږي خستکری شیوی خستانی دی خستکری شیوی دي لناس خلکو تاسو حب و شهوات محبت د زړه وختونکو سیزن هو م ن س د زلانه ونه دا مقدم کوو ځکه چې پهدې دوه فیتې دي دوه پیتې دا دي چې د لدي دووج نه خلکلا رارحمی پرې دي خپلوللي پرې دي دویم مال جمع کوي کور دی راله جوړ ن کول او مال جمع کوي نو سره د راله جوړ نهکل نو کاپرې در راله ست نو دا او نکل دا و نکل نو خاون مجبور نو کاګه دوه اړدی والے نو حرام میکي او کبو بل محکمه کې هم حرام میکي کوشش دا کې چې کورته سراړي د کپنې تیزار و غیره په برابر شي بیا ورپسې ذکر کول بنینه دې فتنام ډې رزيات ده داګه ته فتنا نه ګور کوي جوان دي نه زمونږه په فتنه کې اختتا کوي او کمړي شي نو موږ اور په سي بیا خپايو غواړ خبري دې پکه په جوان کې نو تنګي ته نه ډېر خلک د نه تانګي او کمنشی نو بیاور دو سمسرده خپای او دادی دو پارا خلک مال جمع کوي مصیبت دا او یا کې دا سی شي چې حلال و حرام نگوری خو د دو پارا جدادون را جمع کوي دری سو کنال شوا، سلور سو شوا، سو شوا یو لاک شوی، دو لاک شوی، دری لاک شوی، دری لاک شوی نو والبنین دا زکر کوا والقناتویر المقان طورتی او خزانی المقان طورتی ته در ته یعنی یو بل د پاسه من از ذهب او الفزات د روزا رونا او استینو زونا ول خیل المسومت او سنن شاندار قیمتي اسونا ول او ثري غامخي ول حرث او فصل ذلك متاع الحياه الدنيا دغه تکره د ژوند د دنیا د ساده کوشش وکي چې سم رډيو شي خدا د دنیا څخه د دانډې ریږي لکه څنګه یو تړې د مالګي وبس کی ورپسې نور ځل ته کی ورپسې نورې ځل ته کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم کچر ته کې ابن آدم لای او کنده د سرودر او ملاو شین وي خدای پاک جبل کنده وي او خدای پاک جبل کنده وي کنده پسې کنده بل لا شتر دره او کچر ته دا ټول دنیا ولور کین وي چې بل یو دنیا وي دا انسان نه مړیږي ښه خلقل انسانو هلوع ده تړیا پیدا شویلې ده شوی او پیدا شویلې والله عنده حسن المعاب لا پاک سرا لا پاک سرا والله عنده او لا پاک عنده اغثر حسن المعاب خصه زائد واصائرين ګور حدیث کې راځي دعا غواړه دعا بثنګ غواړي دعا غواړه اللهم إني أسألك التقوى والعفاف والغناء ايه الله زستانه تقوا اے الله زستان پاک د امني او اے الله زستانه رضامندي غواړم چې زه خوشاله يم بد حديث کې رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم وای هغه انسان کامیاب چې قدف لحمن امن رزقه کفافن وقنعه الله بما اعطاه کامیاب دی هغه چې هغه له دمر رزق ملا او شو چې داغه په گزاره کوي او بیابل طرف ته الله دل ادا څه زړه ورکړلی چې د په دغه رزق باندې خوشاله دي بعض خلکو یې داسې په عذاب کې راګیریو داسې په مصیبت کې راګیریو دا کومه پاتې و دا چې د زنانو خصوصا د غادتي سری صبر کې خو زنانه ډیر زیاتې ګیلې شکایت کوي اثر په خدای پاکو مترازو نو کېناوذ بالله منځاله قولوای پیغمبر علی السلام او نب بكم بخير من زالکم للذین اتقوا عند ربهم مقابله شوه مقابله داسې شوه چې یو طرف نه را واخله د دی نه غواهسه شيیان دي نو اوک ب وک خبر در کوم زه تاسو را ب خیر من ظعلیکم چې بهتر دی من علیکم د دی نه ګوره په جنت کې به زامنه اوشتهدارې که دنیا کې دی زامنې نو جنت زامنونه ته دغه وککه کوشي شوکهه د بچو جنتیان جنتيان ضمان جوړه تا ځکه قران کې الله جل شانو الحقنا بهم ذریاتهم یو زعبکم غدې سره ذریاتهم اولاد د دې او توجو کا اخرت ته الله بل په اخرت کې بچی در کی حدیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم دښتنه او شوچای جنت کې به ماشومان بچی پیدا کیږي او رسول الله صلی الله علیه و سلم چې چرته یو مسلمان ته جنت کې دا غواړي چې یا الله مال بچی راکې نه د بچی حمل او داغه پیدا دل او دیر شو کال تر کېدل دا په یو سات کې په یو پړک کې بدا ټول کار کیږي د دیر شو کالو بچي بولا الله ورکې یعنی پیدا بشي ماشوم وي او زر بلوي شي لږ الله پاک بولا زر ماشوم ورکې او بیا ور پسی مین زهب ول فزت سنگ بر آیات کی ذکر شو نو فجانات کی بخیر منزالحكم کنا چې بهتري مې د دې دنیا ده دی دینا لګور په حاج حضرت ابو خضری رضی الله تعالی اوچه رسول الله صلی الله علیه وسلم میلی دی ته د مؤمن د پاره به دو جنتون ده سپینو زری پاغي کبا لوخ تخت او کرسائیں میز او 팔نګ چې رې اکبل سپینو زری هر څه د سپینو زری یو جنات دو جنات ته لبا او دو جنات ته لبا داسي چاغه به سترو زروي نو هغه کې به هم د سترو د تخت او فعالنګولو خلرګي هغه ارته به د سترو زروي هر یو شی به تاسو د سترو زروي د سپینو زرو جنات په ملاله در کې دعا او د سترو زرو جنات له په الله جل شانو هودر کې دا د سره مسلمان دی لا چې اعمالې کړي داغه د دا پر بیا ډیر او اسونه او چار طایانو سوړلیانی دا مو ملال لشان هو ورکی ګر حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت له باندونه سړی راغی بی وی چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم زمما اسنډر زیات وختي رسول الله صلی الله علیه وسلم اتویل و جنت کې الله تعالی و اس درگی. او اصدر کی او ازبدی یعقوبی راغی به دو وزری هيليکاپټر وای نو چې دا کم ځانست اخوخه کم ځات په کې زین او پاغي کې بځه او د جنتی جنت بم هم کې نه ښا د یو معمولی جنتی جنت بم دمرې چې د دنیا په لسم ربانډلوې نو دنیا چا دیلې چې دنیا دمرالو یا ده په خترب ده الله دا د انسان دې چې ډېر ډېر دیاتوبه خدای الله ولر دې څور کې نذنا با اسور کې ولحر نو کز میدار چې ته جنت زمیدار بوئی چې خدای پاکا زی پسل کرما دا لاجن نشانو هونه با دا پسل اجازت طلب کی دا حدیث چې دا دا حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل لخوا د نبی علیہ السلام و دا غیر کی پو مجلس کی بانڈو علی صلی ناسو نبی علیہ السلام دا حدیث وی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې جنتیانو او کې به یو جنتی الله ته وی چې یا الله ما له کارولو اجازه ترا کا چې ذکر حکم ته د خټکی ماته کیو کرم دواني او کرم یا غنم وکرمه 4 صدی چې د 4 سو خوخی د چا به کې تماکو خوخی او او نو چې یا لا ذکر کوما چې کړما نو رسول الله <التصال> س نو الله <التصال> له شان بوته تا تاسو د کارواني سره ضرورت ته تاسو کم دی وچي الله بسسدا کرل مې دا څه خوختي کرمانو پټي مې ډير زیات خوخت دي زه اسی پیرا چې ګرځم را ګرځم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې الله جل شانه بوله اجازه تورکې عقب په زمکه کې ته خو موږ او غورځي او بیکاري دسترګو پرات کې بازار غلون شي او دسترګو پرات کې په حاصل او شي او دسترګو پرات کې باغ پوخ شي او بیا به دغررو مرره دي اندوانو د خټکو ډېیل ل کېدللی د ت چېخه الله جل دی شان به وور کې ګور دا د جنتتي حال دی د ګوره او انشالله چې الله چاانه سو ووررک نو چې څ غواړي کوم فيها ما تش ته ان پهکم تاسو ل په دی جنتونو کې هغې چې تاسو زونې غواړي بچې ته غواړي هغه به تا ته په جنت کې میلاېي که بچي غواړی او که پټ او ګاډي غواړي چې څ غواړه الله برکله او نه بیا کوم ب بیا خیر م منځعل کوم خبر در نه کوم تاسو له په بهتر دغې لیله ذیننه ته کسانو چې ت کړی دا پهې ضررب د تقوى دارو لامل عبیق خان جنات انچی جنتو نبی تجریر وانی بی من تحتیلنها ارو لانده دونو داغین وولین خالی دینا فی آمیشا بی پده و ازواج و مطهراتو نو بی بیانی بی پاک بی بیانی بی پاک اللہ جلی شانو بولو بی بیانی مرکیز کا چه مخیوی منان نیرسائی و رضوان من الله او رضا الله تیادا اللہ لئے خبر دادا چه اللہ دانا بس خوشا شو ور وانان هممل الله او ور منتیاده ه پانه والله او بس د بعض الله جلله شان لیدون کې دی پ خپلو بندې جنتیان به کوم خالی کېهکه سان یعني ایمان وسیله زان سره جوڑا کو ایمان زان کې پیدا کا جت ته بلاړ شو ځکه چېجاننت ته د ایمان باې به داخلېې دا ستا وسیله او چې اول داخليږي نو په کامل ایمان بداخلیږي اول چې وایي زه سره و چې زه اول جنت تلاشم نو په کامل ایمان بداخلیږي او دغه شاندې چې جنت تزي نو په ستر پی ایمان بداخلیږي الذين يقولون ربنا اننا امننا ورك سان چوي اي ای ای رب زمغا يکنان مونږ ایمان راوړلې هغه څرلرا باه نو کې مونږ ته زنو بنا ز غنوه نن مونږه وکنه عذاب نه هرڅه مونږه عذاب دور نه دا خو د جنتیانو دووا ده دووا دنیا کې دا دوا وای ډېره ډېره ګوره ما تاته ډېره دعاگانانې وخورلی رب بهنا لاته ځې قلو بنااد د هد ته را ته و خوونه د صورتې بکرې د اخیرې تونو دوای را ته او خوه اوس سر را ته دا دوا مخله چې جنت ته پهې دوواې خام بخ نه غواهګال لا نه جنتیانڅوکدي اک سوابابری نه کامل خلک سوابابری نه صبر نه خبر د سیشي نه کوي د گناانه صبر کوي او په نیکای بانې صبر کوي گناو به د ډېر میلاږي خو یا لا بس نکومه نو ول نکوما ځکه نکوما چې صبر ې نکومه ستا حکم حکمبانې واین صبر کومه او اووا ت او په د نیکای بانې ځکه کللا چې ستا حکم حکمبانې صبر دی ته شوکانانه تپوسو کې چې صبر تهئي نوای صبر دی ته چې د ګنا نه ځان بچ کول او په نیکهۍ باندې کلک پاتې کېدل دا کامل مؤمن دی ولصادیقین او رشتینی ولقانینتی ناو تابیداری کوونکی رشتیاویا جنت تبلاش دا الله تابیداری کوه جنت تبلاش ولمنفقین او مال خرج کوه حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم خونا والله او ب شې تمرات خلکو ځان د ور نه بچ اگر سر کجروری پ یو کراول وي د کجروری یو ټور ورکا د کجرور یو ټکوررکه ورکا ځان بچکه د ور نهول مستق پر نه بلول مست پر نه بل لا هاهوو استپار غون کې په وخت د سبا کې دسهر وخت دی د پیشانی وخت دی او استپار واییه اللهبال وئ وی توڑا سا گرمی سہر دے پھر شوک و زوک سے نغمی تر دے اے اللہ فسہر کی زمان پر زلکی لگ گرمائش پیدا کا چیز تا تو دریگم بیار علی را کا و شوک و امین محبت راکی پیدا کا چیز تا حمد او سنا پیدا کم انو ول مستق فری نه بلهسهار دی نوورې وهوه نو ویل دیکې ول مستقری نه دلالت دی پهې خبره بانې چې دا نورې خبره هم دي کې متیری خو ګورې دوول ل ټول نهلو قیمتتی خبره دا ده چې پهسهار کې سر خفار غوتل دا پسار کې پانېزل ډر زیات ګراندي یو استستا خپل شاگرد ته یو خبر اوکڑا او خبر ته ډېره کې مت وک کلاسې ته وې دی لا برخېز سامان سفر کن نبینم وقتی قصه مختصر کن وې ځړو اے ازل ځړګیا د سفر سامان تळा واخ نشتره کیسه مختصره کا وې دی لا برخېز سامان سفر کن اے ځړګیا د سفر سامان تळा نبینم وقتی قصه مختصر کن وخرہ ترنشت خبره مختصر کوا دنیا ډیره مختصره د غره وخر وانه او عمل ولتی ار کا داسته د سفر سامان نه ځان سره وळा قبر تا وای اگر از آفات ره بترتی رفیق یا فر یاد سحر کن وای کده لاری د مصیبتونو نه یریږي په قبر کې ماران دی لړ ما مصیبتہ تختی کی خودیشی او قبر کی وپروتہ د دې لارې د مصیبتونو نه ته رېږي رثی کی راہ پر یاد سحر کن وې ځان سره او مرګره روان کا مرګره سې وې د سحر پر یاد ځان سره مرګره کا چې الله جل شانو ترنت کې رن رن الله جل شانو ته کې رسول الله صلی الله علیه و سلم جااړئ او که داسې نه کېږي نو په بالکو شکل ده جڑا جوړ کوي الله جل د شانو ته اواړه ځ کوای چې را ف کې یاد سهر کول دا د سهحر دا پر یاد چې رنو دا ځان سره پطرخې واله داستا ستا مرګې دی لاره ډیره زیاته وک د ده کاو قليلم ما ی جاون وبل ااسحار هم یاافیرون صورتت ظریات هم نمبره یاد کې را ځي دایوا د شپې ډیر زیات کم بوي د کېدل او په سهار کې به دوی استغفر الله وګوره ابو هرره آب رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د هر شپې د اخیری درې مېسي کې اسی کې الله جل شانو اخیری اسمان ترا کوزي دا پښمنه چې شي دغه وخت کې الله د خپل شان مناسب څنګه چې الله شان سره مناسب دی اجری اسمان تعالی جل شانو را قص شی او اعلان کړي که څوک څه ویته زما نه دوا غواړي زداغه دوا قبول حکم ضرورت تشته الله تا لسحر کې سحر کې تعالی جل شانو نو غواړه بیا الله وک څوک څه ویته زما سوالو کې چې زه دا حاجت پورا کما څوک څه ویته زما نه مخ پره دواړي او زداغه او بخمه قولو گورا رفیکو رفیکی را پری آده سهر کن دا دا سهر دا رن او دا سهر دا جڑا دا سهر دا اوخ دا ځان سرطو خوال او روان شد دا ستا دا د که کې دی بچ که والمستغفرین بلا سهار بخن غفتن که بلا سهار تو د پیش منی که الله اللہ انه لا اله الا هو والملائکت وولو علم گواہی کې الله تعالی چې نشته بل اجت روا مگر د غي ولاده پرسته او خاوندان دلې لمغیم دا, دا خبره کې قائمم بالقسط لاره دی په توحید لا اله الا الله هو العزیز الحکیم نیست له بل مده د غار مگر د غي ولاده غالیب حکمت نو عله دی ان الله الاسلام یهود دا عیسایا نو دا خبر اوکرا چې په مخکینو کتابونو کې زموږ کتابونو کې دا خبر موجود دی چې سال اسلام دا الله زوی دی لمعلوم شو چې سال اسلام متصرف فی الامور دی نو د دې جواب کوي چې ګور دین چې نو دا الله پنيز دا اسلام نه په اسلام کې دا خبر نشته دا تاسو دا نه دا خبر وردن نه کړی اینا دین آئند اللہ علیہ السلام ایکینا دین چی دے دا پنیزان اللہ علیہ السلام نے و مختلف اللہزین اوتو الكتاب او اختلاف نو کڑے آگا سانو چور کڑے شوی دو تے کتاب اللہ من بعد ماجاہ احمل ماجاہ احمل علمو گور اختلاف چا کړو اختلاف عالمانو کڑے ولی کڑے د علم دو وجنے کڑے علم مور او اولی کڑے د ست دو وجنے کڑے گو اختلاف علماء نو کړو او ضد دوجینه کړو ومختلف الذين يختلفوا نو کړا او کسانو تل کتابه چور کړې چې او ته کتاب, کتاب الله مين بعد ما جاءهم العلم پس دا غن چراله دی ته پوآ باقي هم بینم دوجې د زدن په منځه دی کې و مېک تور بیاات الله فین الله شریح الحساب او چا چې کو پرو کو بیاات نو د الله کې نن الله د زری حساب قوم کړي ین حاد <سؤال> جوکه ک جګړه او تا سره فقوللو اصلسلام تووج الله ماغا خضا الله ته ومن تبانې او هغه سووک چې زما تعریدار دي وقل د وواغل کا سانو ته تل کتابه چې ورک شوي د ته کتاب ومنه امیانو ته اصللم ته آیا تاسو اسلام را وړی دی فین لم و ک چرته دی اسلام راړو فکه دیتهونه دی پسمللا روان شو انتهوللو ک چرته دی واړي دل فین نه مععلیک بلا یقی نن پهتاببانې رسرسول دی والله بسون ب لا بعض الله جل دی شانولیدون کې پپلو بندېګو لغې ی فرونه بیا الله یوونه نبي نه بغیر حق او ز و نوان دا دی چې چا دا بیا او هغه ممنان ووجې چا د حکو کوم کوي اې کینه هغه کس چې انجکو پرې کړې پیاوتنه د پیغمبران اوجني پیغمبران پناه غ باندې اوجني هغه کسان ويقتلون الذين اوجني هغه کسان امرونه بالقتل چې هغه حکم کې په انصاف باندي وینان داسې دخل کونه حدیث کی راضی چې د قیامت پرد باندي سخت‌ترین عذاب بدغه سړی چې چا نبی قتل کړل وي او یا هغه سو قتل کړه چې هغه خلکو ته د خیر आवाज کو قتل وکړه د دې انسان په आवाज د عذاب وړځت سړي بن اسرائیلو په یو رات کې 43 انبیا له سلام شهیدان کړه په یو رات کې 43 انبیا د شهیدان خل ظالمان او یو سل او یا عابدین چې عبادت وکړو هغه وته وچ مکه وای ناغه مردته شهیدان تن ف ش هم بیا دا نلین ې ورک دی ل پااضاب در ناک باې ولا که الذي نه دغه ک سر حې تهتهمال هم چې بربا عملونه ف دنیا په دنیا کې ولا آخرت دی پاخرت کې والله آخرت دی پاخت کې و ماله هم ن شته دی لر سووکې دا هم ته ل لوګورې تا کسانو ته او ن به منل کتابې چې ورک شوورته سی سره کتاب نه اوس دا ګوره مخکې د میانو ځیکرو اوسې د طالبانو ځکر دا چې لږ لږې ن سوی به منل کتاب ت سو الله د کتاب زه ورک و داسې معموول غون هغې سو ی د ایله کتابله چې هغې را ب ل کې کتاب د الله تعالی حکومه بين چې پصله و کې په من زده کې س توولله یا و اور یو دلځه دای نو مورزون وی دیار اس که ان کی ذالک بینہم داد دې تواجنه چکی نن دی قال وی انتم استن نار الا یام المدودات بنلتی ګمګ تور مگر سورج دشمیر ګور دن ته کی ایام المدودات وی ایام المدودات وی او ان ته کی معدوداتن ویله قصورت بکره کې 80 نمبر یاد کیته ایام معذودہ اودته معذودات یعنی دا چې اغه وی اغه غټ ملیانو د صورت بکرکه نو اغه وی چا ایام معذود معذوده یو سورته دا چې جهنم ته موږ لاچو خدای وی چې ایام معذودات موږ به د خپل استازان لګډې د جهنم کې 13 ورځې کې موږ لا به ګناغانګا وی وغرهم فی دین ماذوک ککه چې لیدو د دین د دی ما چې د ذهن جوړول یفترون د زان خبر جوڑه کرده دا حیل افقاط او دا د بابا نظر ده او دا میلده او دا ارخت تا او دیل ازا و غیل ازا دا دا, دا زان جوڑه کرده ده فاکی پیدا جمعنام دیوم اللہ ریبا؟ نصرنگی حال د ده چرا جمع کمگده ای آغرا دیتا چنیش ده شک پاگی که این فی ہی پاگی فیت و او او <سؤال> پورا بور کای شهره او نا سما <سؤال> کا سبت بدردا غسه چکړې رې وامل له ظلمون په دې بدل له واخر داوان